Ринули в бій вони, наче той вихор з вітрів противійних, що налітає з зевсовим громом із неба на землю, з ревом страшенним ухлань поринає морську і піднімає хвилі бурхливі з глибин вирових многошумного моря, білі, горбаті, і котить одна їх на одну. Так і загони троян один набігали за одним В мідному блиску озброєнь вождями керовані вправно. Гектор їх вів, син прямів, на мужоубивцю Арея, Схожий, на грудях тримаючи, щит на всі боки округлий, З щільно розшиваних шкур. Та міцною обкладений міддю, ясно блискучий шолом, спонад скронь красувався у нього, пильно вдивлявся він перед ворожі, виходячи, лави, чи не удасться щитом, прикриваючись десь їх прорвати, духу у грудях про те не збентежив одважним Ахеєм. Перший до нього Еант Величаво ступаючи, крикнув, «Ближче, шаленцю, підходь!» «Чи ти віддалялиш, Аргеїв, взявся лякати, і ми ж бо не в ділі воєннім? Зевсів лиш бич нещадимий приборка в нас нині Ахеїв. Але невже сподівався ти нам кораблі мореплавні знищити?» тож і у нас, бо, є руки, щоб їх захищати. Але певніше про те, що ваше залюднене місто нашими взяти руками дощенту зруйновано буде. Вже недалеко і для тебе. Той день, як тікаючи з бою, батькові Зевсу та іншим молитися будеш безсмертним, щоб, Пишногриві, бистріж, соколів твої коні летіли, Куряви хмари здіймаючи вись по дорозі до міста. Мовив він так, а праворуч злетів у саме піднебесся Високолетний орел, і скрикнули люди Ахейські, Тому знаменню радіючи, і мовив осяйливий Гектор. Що ти, еанте, дурниці, плетеш хвастовитий бугаю? Хай би так сином вважався я Егіда державного Зевса ціле життя! Хай від Гери, владичиці, я б народився! Хай шанували б мене, як Афіну або Аполона! Як, безперечно, щодень цей загибель несе вам Аргеї! Всім до останнього ляжеш, і ти поміж них, як посмієш, Ждати на спис мій могутній, що ним тобі тіло лілейне я розпорю, І троянських собак, і птахів ти наситиш жиром і м'ясом своїм, Під човнами упавши в Ахеїв». Мобив він так і пішов. За ним і вожді подалися з криком шаленим, а вслід їм все військо іззаду кричало з другого боку. І аргеї кричали своєї відваги, не забуваючи нападу, ждали троян воявничих. Крики їх спільні сягали ефіру і сяєва Зевса.